відтята коса? Ліс не перукарня? Бунчук поїхав до дороги, а ми втрьох прочісували ліс навколо галявини. Неподалік з трави витикався поруділий пеньок. Коли підійшов ближче, мало не скрикнув. Коричнева господарська сумка з обмотаними ізоляційною смужкою ручками. Грошей, звичайно, у ній не було. Так, Убивця позбувся особливої прикмети – сандалета й сумка. Не було впевненості, що грабіжники не поміняли на собі одягу. На поляні ми більше нічого не знайшли. Під'їхали експерти. Як і віддав їм наші знахідки. І ми подалися лісом до дороги. Роздивлялися на всібіч. Букет принюхувався до землі, але ні сліду, ні речей. Грабіжники наче випарувалися неймовірно. Я тішив себе надією, що при в'їзді в місто поздаї, звернув увагу на двох мотоциклістів і їх пасажирів. Коли ні, обривалися всі ниточки, залишався тільки власник будинку. Зненацька букет загарчав і шаркнувся убік, припав носом до землі і потяг за собою Кузьменка. «Слід, слід!» – зраділа загукав Олекса. Ми з Яковом кинулись за ним. Пес мчав до дороги. Долинув шум машини. І поміж деревами засілила смуга асфальту. Букет стрибнув у кювет і став. Шерсть на його загривку настовбурчилась. У траві лежали дві пари туфель. Старих, давно не ваксованих. Одна пара жіночі на низькому підборі. «Он воно що?» Яків аж посміхнувся. «Перевзулися!» Далі букет сліду не брав. Я поклав туфлі у целофанову торбинку. Таки обдурили нас грабіжники. Мабуть, сіли на попутну машину. Проте дивно, що одні туфлі жіночі. На узбіччі, десь за кілометр від нас, вже стояв наш газик. По той бік дороги Ріденька лісосмуга, Крізь яку жовтіло Стернею поле, Всі копичками соломи. «Що ж далі?» Запитав мене Кузьменко. «Поїдемо до міста», Відповів я і замахав рукою Бунчуку, Щоб під'їжджав. Недалеко паслися рябі корова і телятко. Пастушок, хлопчик років 12, У пілотці, білій майці І чорних трусах Сидів на бетонному стовпчику І засереджено стругав паличку. — Слухай, солдати, — звернувся до хлопчика, — ти давно тут сидиш? Захопленими синіми очима він дивився на букета. — А це вівчарка? Вона вчена? — Вчилася навідмінно, — посміхнувся Олекс. — Ти не бачив з лісу ніхто не виїжджав на мотоциклах. — Їхали на моторолері і на мотоциклі, коли я пас корову в лісі. — Куди вони поїхали? — запитав Яків. Стежкою до залізниці хлопчик не зводив очей із букета, що не виявляв ніякої цікавості до нього. А ми їх не помітили, бо їхали з протилежного боку насипу. Хто ж там був? На моторолері – дві тьоті, а на мотоциклі – босий дядя. А ти більше нічого тут не бачив і нічого не чув? Ніби хтось стріляв три рази. На галявині ми гільз не знайшли. А з лісу на дорогу не виходило двоє дядьків. Хлопчина покрутив головою. Він ще згадав, що одна тітя білява, а друга, що сиділа позаду, чорнява. А яка сорочка на дядькові не пам'ятав, і ніяких сумок у них не було. Відпочивай я що, сказав я лейтенантові. Під'їхав наш газик. Я сів до кабіни, взяв мікрофон. І викликав чергового. «Я тринадцятий. Товаришу майор, треба знайти біляву дівчину, яка їздить на моторовері». Записав. «Що там у вас?» «Фактів сам чорт ногу зламає. Пересівайте. «Зерно залишиться», впевнено сказав черговий. «Власника Волги і хто під кличками шукаємо. Все». Я вибрався з машини і сів на траву поруч із Пазовим. Дві дівчини і хлопець. Босий, міркував я. А де ж другий, а? Якове. Хтось переодягнувся у жіночий одяг. Напевно, той чорнявий. Бо одна дівчина зі слів пастушка чорнява. Ні. Надто хитро-мудро заперечив Пазов. Та припустимо таке. Проте... Одна людина не зможе одночасно приїхати і на мотоциклі, і на моторолері. Їх повинно бути двоє. Чому він босий? За цим щось крилося. До нас підійшов Кузьменко. «Що будемо робити Арсене Федоровичу?» – запитав він. «Почекаємо експертів. Якщо сумки в них не було, то куди зникли гроші? Закопав чи передав спільнику?» і той ховався з ними в лісі. Під'їхала машина оперативної групи, зупинилася. «Чим порадуєте?» – звернувся я до Коливайла, циганкуватого експерта. «Де що є. Лише попередні висновки. Приміром, бити склон від окулярів, а на ньому відбитки пальців трьох чоловік. Цікаво. Цікаво попереду!» – сумно посміхнувся Коливайло. «На галявині товклося вісім осіб. То як?» – лукаво примружився. Ми стояли мовчки, вражені його повідомленням.